Baduzonbait urtea da Euskarari buruzko autetxen ikus moldea aldatzen hasia dela. Gehienentzat orai Euskararen erakaskuntza beharrezkoa da eta sustatu behar da. Beste urratz bat da oraino pertsonalki implikatzia Euskara ikasteko. Eta hori da autetxi batzuek eginduten urratza horten. Koletka abdebielek espikatu dauku nola eta zergatik hartu duten erabaki hori. Alors en fait c'est une décision que nous avons pris au Senema Permanence Parlementaire avec nos asistants. D'abord moi à titre personnel, ça faisait plusieurs années que je souhaitais apprendre donc la langue maternelle de ma grandmère polidaen et parlamentari permanentziako laguntzeilekin hartu dugun erabaki bat. Nere aldetik aspaldidanik nahi nuen amatren hizkuntza ikashi, kipia nintzelarik entzun utan hizkuntza de vivre aux pays basque sans, sans au moins. Et faire Euskal erriko autetxe izanez, gutien ez hemen goizkuntza ulertu gabe mois, eta hitz egiteko indarra et, egin gabe ezin dut bizi. Beraz badu que... hilabete bat, ari gire la Euskara ikasten, hasteguziz oren batez, ari ketak eginez. Bizik interesgarria da, azkenean gauza zonbait kompreitzeko. Euskal enfin, erriko autetxe izanez, gutien ez hemen goizkuntza ulertu gabe eta itzegiteko indarra egin gabe ezin dut bizi. De la lang, moi eskonsiderko aujourd'hui etre hui opei bask e nopaparale la lang bask, ze pa posibil. Haute txea izan ez hemen Euskal Herrian, Euskara ez jakitea ez da posible. Badakit hizkuntza zongi jabetzea luze izanen dela, baina jadanik wow, wow, hobieki senditzen iz. Me on tuka, jome son deja buku mire. Delibero ona eskorendako dudarigabe, agian beste haute txea batzuek ere bide beretik segituko dute.